Стою вдягнута в кремову сукню та шкіряні туфлі-лодочки. На мені забагато одягу, є ще жакет, капелюшок і шалик. Я пам'ятаю всі свої речі, що знайшла в принесених мей валізах. У моїх руках оберемок півоній, які мені подарували шпитальні лікарі. Ніжно-рожеві та білі півонії. Їхній тонкий аромат я відчуваю на своїх губах». На прощання дивлюся в дзеркало. За вікном на мене чекає машина. І коли я сяду в цю машину, поруч із чоловіком, що начебто кохає мене, я розпочну своє нове життя. На столику біля свого ліжка я лишаю маленьку коробку з дорогим зуттям крихітного розміру та маленьким флаконом із лаком для нігтів, кольору стиглих вишень. Усе це для мей. А ще я залишила їй солом'яну листівку, на якій, якщо її відкрити, можна побачити кілька надряпаних мною слів. «Енєонг хасімніка», «Хай, Сеул», «Ай лав І я переконана в тому, що цих слів буде достатньо для того, щоб викликати сором'язливу та беззахисну посмішку шановної вчительки Мей. Я чудово розумію, що мій потяг до Джона це був потяг іншої жінки, не мене. Але треба давати собі й іншим хоча б один шанс. Так казав мій тренер. Собі іншим. Ти дав собі шанс – виграв. Дав іншим шанс – програв. Але виграли вони. І все це йде тільки на користь спорту. Чи все це піде на користь життю? Щоб остаточно визначитися з тим, що нормальне упорядковане життя без пригод та вивертів – не мій вибір, Треба пожити таким життям хоча б місяць, а може й рік. А потім Канзас – не край всесвіту. І якщо вірити улюбленим дитячим казкам, то там трапляються небувалі смерчі, котрі підхоплюють маленьких дівчаток, а всі ми, навіть якщо ми кремезні тітки, такі, що легко комусь голову можуть пробити, маленькі дівчатка. У їхніх хатках підносять у височінь, кружляють, вальсують у повітрі, аж потім скидають на голови відьом. Отже, готуйся, стерво Меріліндо, мабуть, моя хатка зів'є гніздечко на твоїй заклопотаній, клітороколорозв'язками голові. У літаку я за звичкою розглядаю своїх сусідів. Поруч зі мною сидять Високий корейський хлопець, Трохи схожий на Донга. Та товстенький дідусь, Що крутиться як немовля. Джон уже летить до Нью-Йорка. Я бачила, що він виглядає розгубленим І водночас враженим моїм рішенням. Але він радіє тому, Що його життя змінюватиметься поступово. А я за кілька хвилин вилечу до Москви. А звідти вже до Києва. Тому що я вчасно зрозуміла, що такі дівчата, як я, повинні спочатку віднайти самих себе, а тільки потім знаходити когось іншого. І тільки тоді вогонь звільнить нас і прийме нашу маску. Отже, в субботу 12 травня